איוב, פרק י"ט ויען איוב ויאמר, עד אנה תוגיון נפשי ותדכאונני ומילים, זה עשר פעמים תחלימוני, לא תבושו, תהכרו לי, ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי, אם אומנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי, דעו אפוא כי אלוה עיוותני. ומצודו עלי הקיף. הן אצעק חמס, ולא אענה, אשבה ואין משפט. עורכי גדר ולא אעבור, ועל נתיבותי חושך יסים. כבודי מעלי הפשיט, ויסר עטרת את ראשי. יתצאני סביב, ואילך, ויסע כעץ תקוותי. ויחר עלי אפו. ויחשבני לא חצריו, יחד יבואו גדודיו, ויסולו עלי דרכם, ויחנו סביב לאוהלי. אחי מעלי הרחיק, ויודעי אכזרו ממני. חדלו קרובי, ומיודעי שכחוני. גרי ביתי ואמהותי, לזר תחשבוני, נוכרי הייתי בעיניהם. לעבדי קראתי, ולא יענה, במופי אתחנן לו. רוחי זרה לאשתי, וחנותי לבני ותני. גם אבילים מעשו בי, וי, אקומה וידברו בי. וי. תיעבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי, נהפכו באורי בעורי ובבשרי דבקה עצמי, ואתמלתה בעור שיני. חנוני, חונוני, אתם רעי, כי יד אלוה הנגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תסבעו? מי ייתן אפוא וייכתבון מילי? מי ייתן בספר ויוחקו? בעת ברזל ואופרת, לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי, גואלי חי! ואחרון על עפר יקום, ואחר עורי ניקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוהה. אשר אני אחזה לי, ועיני ראו, ולא זר, כלו כליותי בחכי. כי תאמרו, מה נרדף לו? ושורש דבר נמצא בי. גורו לכם מפני חרב, כי חמה עונות חרב, למען תדעון שדון.